donde estan els processos. no teníeu el programa de temes de sessions un amb el programa i una feta de pedestrian cara a peة de sch 78 es angco y y sobre el que explicava ahir. A mi explicava en aquest tema de la semana, que és el de l'ètica d'au-deix. He començat un explicar el concepte de la fin de l'administració de l'administració. dispor de principis en per a veure que és una herència. Ha No és epicúrea, si és tot la major part de la nostra supossem que havia um estacionamento no meio da rua, un... mas trata-se de uma certa, que um objeto final, né, então uma equação. Talvez eu vá e tentar solucionar dentro das linhas do ja no veig nada també. Aquí podus fer un break, es podrien no mica ni estar-se a All right. i la apologia d'Atenas i que la política no va ser clar. Això i en el canvi de sobre la naturesa, una part central, crec que és el començament, el no? que comença amb una elogi, amb una elogi que és un dèl·l, capa dèl·l, un dèl·l, un dèl·l, i un dèl·l. Com s'ha de escoltar, la seriós de la divinitat a la teva. El que crec que fa aquesta elogi, un poema de su de su nacionalidad es en els primaritges, els balans, els despils de luxe, els llans de comunicació, el fet que hi ha una la filosofia de la bona vida, el problema és que hi ha la bona vida, hi la bona vida, hi ha la bona vida, en aquests moments, com que la trob, com la com sàpiga, s'estima, La diferència de la discriminació, de la paraula, eh? la, la, la, la, la exclusió, la, la, la discriminació, és a dir, d'analitzar i de judiar en rigor, de saber separar, de saber establir un ordre de comunitats, de posar diners en uns per un dels altres. Això és molt ràpid, de dir, sempre a la salutació del plaer, però, tot seguit, d'establir una primàcia, Es diferente en otras historias, diferente en otras historias. El problema en la no es cierto en la vida. Se parece le va a dar un poco de virtud. en vivo que okay. són els millors plaers, els plaers clar, de la salut, de la amistad, del coneixement, de la alimentació moderada, la sensualitat moderada, Que no, no es contra els interessos de plaer de aquest subjecte. Doncs, del plaer. Però tot això amb una gran, gran... cautela també, filosòfica, i de l'actual per part del plaer, una prioritat dels doncs, plaers, per la fer amb una base de coneixement, una base d'escúrbica, de positiva, per, per la veritat. Per, ell, per tant, la lògica que una gran importància. sap no venir el plaer de que sap i no desitjar d'una manera Sí, se sobreviene de no sé si es una que... identificar, i que moltes vegades cal identificar amb el, amb el no-do-do, el plaer d'alliberar-se d'un dolor, alliberar-se d'una convicció, d'una pena, és doncs, un plaer superior a un plaer més intens, però neutralitzat, amb estall, amb el feix, amb el cos, i, i, que, i que de vegades, moltes vegades provoca va a caigir-lo, caigó. No volia era per donar-lhe el nom que el que que no cala el no s'entendouia No s'entendou, no La caricatura la no interpersonalitat, data que que és compatible amb els sentiments, sensacions en pau o molt més, no? Eh. Ve, som, no sé quanta gent, no? La pau no és a dir, no? Aquest equilibri que hi ha en tant que hi ha a caràcter com a imperturbabilitat no és incompatible, eh? body. Okay. la la venerazione alla corte dice che sono culturali non è che la actuals, no no sociològiques, eh, no sociologia. que permeten mantenir quan parlem de sociologia, no sociologia, que són de Catalunya, el creixement, no sociologia, no, no no sociològic, un o és estimar. Que els nostres us hem de dir el despunt, us hem de i, en totes les dues coses, coneixement de la manduta. La procedura correcta en l'enteniment, en un altre, un codi un codi ètic entre com comicina de solució de llatxa alta de llatxa. Estàs tot el Que vam de su. Un altre tracte és sobre l'unitat, però ara trau. Alta, alta. És molt fàcil. El tipol també. es putre la drega ¿no? plàstica, autarqueja és, el principi poder reg els autors pun mateix, que el poder el <coughs> poder regença and el projecte la línia bona, digues. És que és que són links, fa un culat de fanta. be El vent és fa una procura. El vent el bé és fat any de procura. quina és laistat. procurarem sanar la nostra ànima, aquest mal, aprendre dominar millor les ciutadans que el centre de maltres mal, que estan. Eh, veure, és una No sé com la filosofía de Nicolás? ¿Qué es la filosofía de Nicolás? ¿Qué es la filosofía de van tenir estan passant en una mala posició. Estan tot que no es sentin. Intencionar la ambició